Kasih di masa Sambil nu miang banenggang suok kita ubek kamanoh kadang cari sedih, tapi sang baneng jutaan jut dan pulau jauh baneng tinggal di dalam hati oh kanduan kasih maniro kala ini di Basudangi Tanggaman badan Disenang kasih Basudangi Basudangi